І хоч би за діло побив, а то ж знову за бабу. І яке ж йому спрашується до неї діло, до тієї Ганни, хоч він і без діла може побити, як вип'є, а за діло теж може. Он Павла Пріщеного з ненашої вулиці так погаратав прошлої зими, що у нього доски стягнув. У нього за хатою доски на гараж лежали, ага. А Павло їх потягнув, думав, ніхто не знатиме. Та у селі ж нічого від людей не сховаєш. Але то за діло, а тут зовсім без діла. Богана баба тепер нічия, молода, справна. То вона колись давно, тільки ж ви нікому не кажіть, бо це страшна тайна і великий секрет була за Степаном одним що тут у вас великим начальником. А потім розвелися вони, коли дитинка народилася. Але яке до того Григорію діло? Ходить собі яків до неї, хай собі ходить, молоде ж діло. Всі оті слова вилітали у Анастасії Пилипівни без крапок і ком, поміж ними і без особливого зв'язку. Софія геть заплуталася у тому, хто чий брат і хто кого і за що побив, але в розмові з'явився острівець цікавої інформації. Їй страх як хортіло довідатися, що ж то за Ганна, але боялася питати нехай уже тітонька собі балакає, може, між тим балаканням випливе щось цікаве. Виявляється, окрім дурненької сестрички, Степан мав уже й дружину, й дитину, та ще й розлучився. Оце так новина і тихо, жодних пліток, жодних пересудів. Глибоко ж він запорпав свою страшну тайну. Софія нашорошила вуха і намагалася не перебивати, обмежуючись лише окремими вигуками, аби спрямовувати розповідь нежданої гості у потрібному напрямку і продемонструвати зацікавлення. Бо ніщо так не стимулює оповідача, як уважний слухач. А дитинка? Так ось уже й кажу. Дитина, дівчинка, і така сама, як Степанова сестра. І личко таке, і дурненька. Вже на 12 рочків. А воно не балакає. До школи не ходить. Мучиться з нею, бідна Ганна. Степан гроші на дитину дає, але все одно важко самій. У селі знають, Тож її з калічкою візьме. Але ж діло молоде, жінка вона гарна. От як і вона гонадився. А Григорію ж яке діло, ви мені скажіть. Анастасія Пилипівна при тій розмові, власне монологові, випила вже літрів з чаю, з'їла дві тарілки канапок і три чверті пляцка, що Софія спекла на вихідні для Наталочки. Усе те їстивне зникло без сліду в її нутрощах, не наситивши, звичайно, а так, полоскотавши язика. А язик її кісток, не маючи, сповістив стільки новин, що Софія не чаєм, медом би його мастила. «Так ось уж спасибі, доктор Козачай, побіжу я, може, ще на базар спів», заквапилася гостя, як чого дурного наплела, то вибачайте, бо воно вам і ні до чого. Ви до нас у кам'янки приїжджайте, і просто до мене, від клубу друга хата, ото не доходя до церкви, вам кожен покаже. Знову полилася річка пояснень, але поступово вона перетворилася на струмок, який мілів-мілів і зовсім висох, за огрядною фігурою клацнула хвіртка. Ну що ж, отримана в такий спосіб інформація багато що ставила на свої місця. І тривале порубкування, і стриманість щодо жіноцтва. Таке сім'я не можна сіяти, куди заманеться. От чому Степан так тішиться Наталочкою, маленькою маминою розумницею. Адже мене кілька років, і всі матимуть її за Степанову рідну дочку, а варто виїхати з міста, і ніхто не знатиме правди. Навіщо ж оті балачки про спільних дітей? З такою генетикою тільки божевільний може сподіватися